У таких нема чого забирати, бо все одно невеликі наділи для власного господарства лишають. Ось такі селяни й пишуться до комуни. А найбільше потерпають ті господарі, хто надбав собі і землі, і худоби, і реманенту. Залякують їх. Хто не піде до колгоспу добровільно, і відберемо все силою. І відбирають. Чув, що є вже такі випадки? Був хазяїн свого наділу став куркуль ворог радянської влади. А який з тої людини ворог. Ось ти маєш статок, а не задарав носа так, що й кочергою не дістанеш. Не відвернувся ні від церкви, ні від бога, ні від людей. Що ти поганого зробив радянській владі? вже тихіше мовив кобзар. Податки сплати? Сплати. Щось украв? ні. Когось забиди, поганим словом обізвав. Теж ні. «Міг би мене, старого сліпця, не пустити погрітись, але ти завжди був до людей повернутий обличчям, а не спиною. Який тебе ворог?» Нічого на це не відповів Павло Серафимович. Лише ще більше насупив брови. Старий мандрівник мав рацію та на словах виклав усі його думки». Так того мало, що комуністи проголошують їх куркулями, розгортають цілу війну проти роботящих людей, так ще й середняків, які не пишуться в комуну, під куркульниками нарекли. І вони теж вороги. І вони також. Зовсім недавно люди заздрили справжнім господарям, потеки мріючи розбагатіти, Мати гарні наділи, багато худоби. А тепер що? Багаті заздрять бідним, бо тих ніхто не чіпає. Тож виходить, що працьовитість уже не в пошані. Краще бути ледачим та бідним, ніж господарем. Я ось вік прожив, усього по світу наслухався, але щоб злитні були в пошані? Ні, такого ще не було, розмірковував старий. А тепер усім заправляють комуністи та комсомольці. А кого туди приймають? Ні, не справжніх хазіїв, а найбідніших. Чи це правильно? Один Бог знає, а я лише його створіння. Старий Самовк. Павло Серафимович сидів проти нього за столом, поклавши на коліна великі натруджені руки. «Тож тепер я маю стидатись свого статку», – з легкою іронією в голодці спитав він. «Можливо, не соромитися, але й не показувати, що маєш статки?» – майже пошепи сказав Данило. «Поля в комору не сховаєш». «Згоден, але мудрі люди вже лизівку знайшли, що потій кобзар ніби хтось міг підслухати». «Яку?» Опівголоса запитав Павло Серафимович. «Не знаю, добра людина, чи тобі це допоможе, але чув, що деякі заможні люди поля ділять, щоб не відібрали комуністи». «Як то?» – поцікавився чоловік. «Відписують на синів, на родичів або на іншу родину на якийсь час, тобто тимчасово, за змовою. Ось дивись, у тебе великий наділ». Ти домовляєшся з кимось, ділиш землю, половину комусь відписуєш і все. Прийшли до тебе чекісти землю відбирати, а ти їм папірець, документ значить. Дивіться, кажеш, я свою землю синові віддав. Тож у мене нема чого забирати, бо залишився невеликий наділ. Повинен же десь городину ти садити, чи не так? Слушна підказка, задоволено мовив чоловік. І справді можна ж поділити землю, але чи вийде у мене? «Грошенять, приплатіть, кому треба, то й перепишуть на діл, і документи видадуть», – сказав старий, поважно піднявши вгору пальця. «Гум, треба спробувати», – розмірковуючи про порадок кобзаря, сказав чоловік. «А худоба? Її ж не поділиш?» «І худобу таким чином ділять», – збуджено сказав старий. «У кого було дві корівки, віддають родичам за домовленістю одну. Знову ж таки, прийшли до тебе, а у хліві лише одна корова. Що тут забирати?» А якщо багато корів, а ще й би, коні, кури, гуси, королі, що з ними люди роблять? Якщо не вдалося розділити, то продають худобу. Чув, що на базарах повно і м'яса, і шкіри, і живої худоби. Краще вже перевести господарство у гроші, ніж задарма віддати у комуну. Чи не так, я кажу? А воно то так. Але шкода, ой, як шкода, добру та доглянуту худобу. Було жину вранці на пасовий спостадок, а мене розпирає від гордощів. Мої корівки найкращі, угодовані, ситі, великі, вим'я до землі. Коні статні, вичищені до підковані. Тепер маю свою гордість збути. А що робити? Зараз за коня можна вторгувати сто рублів. Але ж ціна на них ось-ось впаде, бо ти не один такий. Хто хоче, вигідно продати». Уже на базарі ціли ряди коней та корів, і з кожним днем все більше скотини приганяють на продаж. Багато людей не хочуть задарма віддавати свою худобу, тож і поспішають її позбутися. Якось що від людей, що в деяких місцях добрий кінь уже коштує 90, а то й 80 рублів. Дорожче не буде, а ось ціна може. Скотину відібрати можна, а гроші як забереш? Правильно я кажу? Так, Данило, так, думаючи про щось своє, відповів чоловік. «А корей, гусей, королів, продовжував Данило, напевно, не будуть відбирати. Де ж людині той шматок м'яса взяти, чи яйце дитині, чи не так?» «Правильно ти кажеш, Данило», – зітхнув Павло Серафимович. «Та чи когось це турбує?» «І ось ще що чував», – продовжив Кобзар. «Комуністи закривають церкви, знімають дзвони, а священників арештовують». «Господи!» Чоловік розмашисто перехрестився, безбожники, і Христа на них немає. Де ж тоді людям Богу помолитися? Тоді ти хрестити буде, молодят вінчати. І жити не дають, а помреш, нікому буде відспівати. Що ж це робиться? І чим той батюшка завинив? Чим він їм не догодив? Частенько люди йшли до церкви, щоб не лише помолитися, а й порадитись з панотцями, а ті проти колгоспів. Кажуть, що і в неділю будуть люди, в комуні працювати – і в свята, бо для комуністів Бога не існує. Антихристи, безбожники, і не бояться кари Божої. Вони нічого не бояться, бо влада у їхніх руках. Але ж є на все воля Божа. Є. І прийде час, коли безбожники будуть покарані. А зараз комуністи та комсомольці здумали себе і царями, і богами на землі, притишено сказав старий. Але ти, добре чоловіче, про нашу розмову нікому. І сам обережний будь у словах. «Якщо мене покарають, не біда, я вже і вік свій прожив. Та й втрачати мені нема чого». «Хіба що кобзу шкода», – усміхнувся Огуса Данило. «Добрий інструмент, таких залишилось одиниці. І кобзарів таких, як ти», – додав Павло Серафимович. «Побалакав з тобою, відігрівся, наївся, напився, то треба й честь знати. Будитиму хлопчину та помандрую далі». «Куди ти підеш? Зараз люди підійдуть тебе послухати». — Та ніч незабаром. Залишайся тут. Можеш пожити, скільки тобі треба. Поки є на столі хліб, доти буду ним пригощати. — Дякую тобі, — клонився старий. — Ось переночую і помандрую світом далі. Зі мною нічого не трапиться, а от Василько може захворіти. Скрипнули двері, впустивши морозні клуби. До хати почали приходити селяни, щоб послухати пісні та розповіді Данила. Зайшла і Варя зі своєю нерозлучною подругою. Павло Серафимович усміхнувся сам собі. Дівчата були в чобітках та все стріляли очима, милуючись з дитям. «Будь вдома, за господиню», – шепнув Варі батько. «Нам із матір'ю треба відійти у справах». «Добре», – кинула вона. Дівчина підвела голову та з дячністю подивилися батькові прямо у вічі. «Ось бачиш», – сказала Варя що щойно батько вийшов з хати. Хотіли сьогодні поговорити про наше з Андрієм одруження, але знову не вийде, і так завжди. То одне завадить, то інше, – сітхнула вона. Добре, що є кому підтримати. Ганнуся потисла її руку, заспокоїлася, і вже за мить дівчата заслухались новою піснею, яку припас сліпий Данило. Павло Серафимович ішов село мовчки. Дружина спробувала до нього заговорити, але той був якийсь розгублений. Відповідав не до ладу. Надія добре знала чоловіка якщо заглибився у свої думки, то марно витягати його звідти. Тому йшла мовчки, милуючись оновленими вулицями. Повний місяць, в оточенні берехливих ясних зірок, розливає своє срібне сяйво, від чого сніг відсвічував іще яснішою білизною. Дивно подумала жінка. Після обіду була хурделиця, а потім так раптово зникла, як і з'явилась, давши волю зимі сипнути молодим снотливим сніжком. На ніч хмарки, витрусивши з себе сніг, як пір'я з подушки, кудись зникли, звільнивши місце нічним світилам. Якби ж то і в житті що змінилось так швидко, поклавши край побоюванням та очікуванням чогось лихого та неминучого розмірковувала вона, ледь встигаючи за чоловіком. Павло Серафимович крокував вулицею рідного села. На відміну від дружини він не помічав змін, бо були важливіші справи. Розмова з Кобзарем внесла в його душу промінчик надії. Зараз становище здавалось йому не таким безвихідним. Він добре усвідомлював, що його плани на майбутнє зруйновані. Але кінець світу ще не настав. Іноді не можна змінити долю, тому слід пом'якшити її удари, зробити милостивішою. Потрібно буде піти до церкви, поки її не закрили, попросити відпущення гріхів та дістати благословення. А щоб доля не вибила стрижень, який його тримає на цьому світі, треба прислухатися до поради кобзаря. Його опора – своя земля. І потрібно зробити все можливе, щоб комуняки не вибили ту опору з-під ніг. Чоловік так задумався, що омале не минув хату Гордія. У вікнах світилося. Напевно, ще вечеряють, подумав Павло Сарафимович, прочиняючи двері. Подружя пощастило. Вони застали у Гордія ще одного брата Федора. Павло Сарафимович віддав племінникам гостинці, які привіз із міста. За мить діти вже сиділи на печі, облизуючи з усіх боків цукрові півники. Дружія, дружина Гордія Катерина. Привітна повнолиця жіночка запросила до столу. Але Павло Сарафимович відмовився, пославшись на невідкладну важливу чоловічу розмову. І він розповів братам про пораду Данила. «Мені нема на кого відписати землю», – сказав Гордій. «Діти ще малі, а сусіди – не ті люди. Вони виросли у заздрощах, тож коли почули прокол та про те, що будуть землю відбирати, ходять, потираючи руки». Як тільки вийду на двір, то зустрічаю їхні посмішки, ледь стримуються, щоб не кинути мені шпильку. Маємо три коня та три корови у своєму господарстві. То невже відберуть? «Може, все-таки продаси одну корову та коня?» – обережно запитав Павло Серафимович. «Гроші можна сховати, а як все утрясеться, то знову купити». «Я подумаю», – відказав брат. «Ми з Оксаною не маємо дітей». Вступив у розмову Федір. Але спробую поговорити з кумом, Костею Цимбалюком. Ми разом із ним хрестили гурдієвих дітей. Він має невеликий наділ, бо ще не встиг придбати землі. Мені здається, що Костя погодиться, якщо, звичайно, не злякається. Маю п'ять коней. Шкода мені їх продавати. Добрі коні, вгодовані, сильні. Навіть не знаю, що робити. Напевне, знаю одне. Мені втрачати нічого, тому... «Я своє так просто нікому не віддам. Хай мене спочатку уб'ють, а потім забирають». «Навіщо ти так, брате?» – промовив Павло Серафимович. «Ми, чорножукові, сильні та живучі, тож будемо й надалі жити, чи не так?» Брати ще трохи поговорили. Павло Серафимович з дружиною пішли до Ольги. Наподив подружжя, у хаті старшої доньки не було чути звичного дитячого голосу. «Ольга бліда, як щойно побілена стіна». Лежала на ліжку. Її чоловік, та якось розгублено, привітався і одразу ж сів на стілець. Біля Ольги сиділа Улянида. Вона навіть голови не повернула у бік гостей. Це не здивувала Павла Серафимовича та його дружину. Вони знали чудокуватість сільської знахарки. Але те, що Улянида сидить біля доньки, змусило їх стривожитися. Що трапилося? Мати швидко, не роздягаючись, підійшла до доньки, і лише тоді побачила, що у тієї вже немає великого живота. Ольга з томбленими сумними очима подивилася на матір. «Я втратила дитину», – тихо мовила жінка. «Як то? Тобі вже час народжувати?» «Понесла її нечиста на горище», – стряв у розмову Іван. А там драбина стара не витримала, обломила з перекладена, вона й упала з гори. «Драбина стара!» Побурився Павло Серафимович. «Одразу видно, тебе господар. Руки з одного місця виросли, чи що?» Тихо, зупинила Надія сварку, яка ось-ось мала вибухнути. «Знайшов час дорікати, вже до чоловіка. І що ж далі?» «Далі?» – продовжив Іван. Олеся побігла за Олянидою, а я переніс напередомну Ольгу до хати. Думав, що розбилася на смерть. Прислухався, а вона дихає. «Хрипко так, але дихає». У неї кровотеча почалася одразу ж. «Що з дитиною?» – стривожно спитала жінка.